Els cellers deianencs obtenen un balanç positiu de la venda de cava durant les festes de Nadal. Malgrat la situació econòmica actual, els cellers Al el Talella i Parxet valoren positivament l'augment en la venda d'ampolles de cava respecte a l'any passat. Aquest increment s'ha donat en part gràcies al sentiment dels habitants de Tiana i de pobles de l'entorn de fer propi el producte, tal i com ens explica el propietari del Celler Tianaenc Al Talella, Josep Maria Pujol Busquets. "Per nosaltres la valuació és molt bona considerant un entorn molt complicat. En general en el món del vi s'està mirant una mica cap a casa, no? s'ho està sentint com a propi. En el cas del cava privat, la gent de Tiana, de Lella, de Badalona, de tot aquest entorn on tenim les vinyes, nosaltres s'ho sent com a propi i això ens ajuda que, a pesar de que el mercat en general disminueix, nosaltres puguem aguantar un bon nivell de consum en el nostre entorn. Cal destacar la iniciativa del centre de recepció de visitants de Tiana, que ha aconseguit donar a conèixer més intensament els productes d'Alta Lella amb l'organització d'aperitius i postres de Nadal. D'altra banda, l'exportació avui dia es presenta com un factor imprescindible pels cellers, ja que cada vegada augmenten més les vendes dels productes locals a la resta del món. Escoltem el gerent de Caves Perixe, Josep Puig. I allà on hem crescut és l'exportació, que ja fa temps que hi estem apostant, perquè veiem que és per almenys una sortida Eh, molt natural. Per tant, jo diria que, que el resto de bodegues del grup ens ajuden a, a dir que creixem i tot. Tant el creixement del mercat exterior com la confiança pel consum de productes locals per part de Tianencs i d'altres pobles de l'entorn estan sent fonamentals per la supervivència dels cellers durant aquesta època de crisi. Radio Tiana, informatius.